А ми до тебе прийшли, князю, бо й рішуче поклав руку на черень меча. Наш меч тобі вірно служитиме. Воскольд примруженими очима зиркнув на варяга. Недобре причуття підступило до горла. З чим же ходять по світах оці буйні вої, а звісно, шукають вигоди собі за рахунок чиєго життя, чиєї здолі. Красно дякую, але золота й срібла у нас немає. Он, бачите, яке лихо спіткало. Треба купувати білий камінь тесаний. Здалеку його привозитимуть сюди галицькі купчини. Треба платити здателям і древоділам, аби поставити великі палати, як Царгороді, блиснув посмісці білими міцними зубами оскольд. Київ також на горбах стоїть, як оцарий град, як Рим. А скільки ще треба будувати його? Зачекай, раптом трутися тур, що досі мовчки стояв поряд. Витязь Витязьбуй пропонує служити Києву мечем – Захищати його, так? Так, зрадів буй. Я захищав царгородського патріарха Фотія, захищав перських вельмож, захищав усіх, а мені добре платили. Будеш нині захищати Київ за плату, сказав Тор. Але ж, батьку, Господь не хотів пускати у Київ чужаків, пощо нам чужий меч? Своїм здатні себе захистити. З нами Перун постоїть за нас. Віруємо в нього і в себе. А ми поклонимось вашому Перуну, княже, і нашому Одину, і Ромейському Богу, якщо захочете, хай усі боги помагають нам. Великої ж плати ми не візьмемо, лише дай нам землі за селищами, княже, і частину полюддя дай, десятину від полюддя. Не треба нам чужого меча, батьку, наполягав Оскольд, чужий меч у чужих руках. Але бой уже не дивився на Оскольда. Розумів, що все залежить зараз від старого князя. Молодий боїться, що у віця буде своя дружина. Ге-ге, молодий ярл хоче якомога швидше добратись до правила держави. О, це він розумів. Тур же радів щастю, що само його знайшло. Він знов буде великим авдономом. Своєї влади не ділитиме ні з ким, а син від нині слухатиме його, а не того бусла з його підлим родом. Варязька дружина усіх триматиме в покорі і чернь, і бояр, і спадкоємця його. Бути по сьому, Тур поклав тремтячу руку на плече Буєві. Витязь бую відповіді собі поклав обидві руки на плечі старого князя. Рядниця була укладена. О, як переможно, як зверхньо глипнув тепер буй на молодого князя. Оскольд витерчило рукавом. Все було так несподівано звершено, що він не встиг і передихнути. Нерозумно, отець Теєв чинив, не в облаго землі, в облаго свого марнослав'я. слав'є. Воістину, коли боги хочуть згубити мужа, вони спершу відбирають у нього розум. Бусл набурмосино дивився на Бує, який повернувся до нього спиною, і вже ток старому князеві про ту силу велику, яку він матиме однині. Затим глянув Оскольдові в бічі. «Не по розуму чинить князь, бери владу в свої руки». Гріх перед богами. «То що, хай чужинці панують?» – махнув рукою воєвода. «Звідки ж та слабкодухість у душі Оскольда? Якщо вже ти владця, мусиш дивитись далі, брати на себе більше відваги, і не тільки проти ворогів сторонських, але й проти своїх недоумків». Не бути певне до великим авдономом. Оскольд здогадувався, що хотів сказати йому воєвода Бусл, і якби той сказав, відповів би. Він і не хоче бути ні авдономом, ані владицею. Останнім часом сумніви все частіше бентежили його душу. Бачив, що влада великим тягарем падає людині на плечі, і не кожен її може витримати, бо вона ламає не тільки хребти, а й волю людини, її честь і порядність. Не кожному дано витримати випробування владою, не кожному. Справжній господин своєї землі не мусить поступитися перед зловорожою силою, чужою чи своєю, інакше вона, як іржа, ржа, сточить державу зсередини. Або ти владиться, або станеш поживою хробака. Кинувся до княжих палат, двері не відчинялись, він розігнався ударим плечем, двері хряпнули так, що аж задзвеніли. Згадав, зсередини вони обшиті бляхою. Сів на сходинках Ганку, скуйовдив чуприну. Півдня отак просидів на Ганку безрушно. Десь о відчув, що хтось порід стоїть. Розклепив повіки, озрів лобкиню. Стара і сушена, як мара. «Я все знаю, оскольде» тихо заговорила стара княгиня. «Вони хочуть оселитись назавжди у Києві, щоб звідси мстити моєму отцю, цареві Хозарському. Вони кажуть, що арсії мусульмани зробили царя жебраком і що він заплатив їм добрами варягів. А ти не пускай їх у Київ, вони накличуть біду велику наград. Я знаю, прийде сюди орда Хозарська, поб'є їх, і тебе поб'є». Оскозь здивовано в старолупкиню – «Вона не хоче, щоб її родаки-хозари прийшли сюди, але чому?» – запитав. «Ти що, боїшся своїх кривняків?» «Заберуть тебе додому, житимеш у царських палацах, на волі!» «Ні!» – сумно захитала головою стара. «Вони мене уб'ють, скажуть, не шанувала заповідей свого Бога, не виконала наказу отця свого царя Бека. Ти не знаєш...» Я мусила тебе убити. То чому ж не вбила? Жити хотіла, Оскольде. За тебе твій рід убив би мене. Це так, погодився молодий князь. Та вже не буде тобі підносити того навару челядь. Будеш знову сильним і палким. Та мене труїли. Це ти труїла? Оскольду хопив її за руку. Труїла, княже. Так мені наказав зробити і тиль. Тепер уже не буду. Я хочу, щоб ти не пустив сюди хозарської орди. Я хочу померти усьому теремі своєю смертю. Хіба мені відпущено два життя? А ти, князю і владно, оскольде, не бійся мене. Лупкиня стиснула міцно в уста, що аж випнулись дуги щелепів, накинула на обличчя кінець чорного із золотистими блискітками обруса і тихо попливла до терема. Ця жінка ось уже тридцять літ витає у княжих палатах. Що повсякчас вершить її тонка випищена рука? О, ці чужинці у землі Слов'янській, то силою меча, то лукавством, то підступом хочуть розхитати, підточити її міць. Перед ним несподівано відкрилася ще одна таємниця княжої гори. Оскольд труснув густим темно-бронзовим чубом Ніби витрушував із голови останні сумніви і вагання. Широким, поспішливим кроком, викидаючи вперед високі коліна, попрямував до бусла. Путі Змія у скелі. Сонце йшло зі сходу на захід. За сонцем ішла славина, також зі сходу на захід, ішла осліплена своїм сонцем і ніде не могла спинитись, бо сонце її світило в душі й в очі і було воно неспиниме. У Преславі Вадима вже не було. Великий солонський філософ Костянтин, зовсім хворий і кволий, покликав брата свого Мефодія до себе в Моравію. Треба було допомогти князеві Ростиславу відбитись від німецького короля Людовіка і утвердити незалежність Моравської держави. За Мефодієм пішов і Вадим. Сказав господарю Болгарину – Ставку, що як прийде жона Славина, то нехай йде за Дунай. Старий болгарин непевно хитав головою. «Чи прийде другарю? Ой, як далеко звідси Київ! Просив Вадима отця Мефодія, хай тебе тут поки що залишить. Дочекайся своєї жони, а тоді до нього підеш». Отця Мефодія не можна пускати самого. У нього багато книг священих для слов'ян. Моралам треба вести, а ті книги – Важче від золота. О, і книги важкі, як мудрість чоловічеська, погодився Ставко. Помагай вам біг. Вадим низько вклонився господареві. Спасибі бо. Настало тяжке затище у землі болгарській після бунту боярського. Цар Борис Михаїл утвердив свою корону від зазіхань коромольних велеможців, що хапались за старих богів, жорстоко покарав цока і всіх поганенів язичників. Але нова небезпека для його держави лізла тепер в інші двері. Константинопольські хрестителі разом з архієпископом Іосифом порядкували в болгарській землі, як хотіли. Церковні служби служили по-ромейськи, не зважали на священні писання і переклади солунських книжників, проповідували коритися і визнавати верховним володарем не Бориса, а цареградського імператора III. Цар Борис спочатку здалося, що він міцно вхопив владу, відчув, що вона вислизує вужем з його рук. Цареградський імператор Михаїл і патріарх Фотій відмовили дати Болгарії окреме патріаршиство, дивилися на неї як на провінцію імперії. І ось тоді Борис зібрав велике посольство до Риму, до папи Ніколая І. Той чотири роки підряд воєвничо проклинав патріарха Фотія за узурпацію влади і домагався повернення засланого на острови Ігнатія. Латинська церква все більше сварилась із Візантійською, намагалась посилати свою могутність прилученням до апостольського престолу святого Петра усіх сусідніх володарів, тож з радістю прийняла болгарське посольство. Тим більше що цар Борис подарував папі найцінніший свій скарб – броню, у якій бився з бунтівними язичниками-боярами, і в якій їх переміг. Натомість же просив утворити окреме патріаршество, хотів бути єдиним повновладним господарем у своїй державі. Папа Ніколаєв озвісти усі підвладні йому землі про те, що могутня держава, постійна суперниця Константинополіса, Болгарія, добровільно перейшла під захист апостольської римської церкви і її владик у Ватікані. Це був знак великої перемоги римського папи над Константинопольським патріархом. У Болгарії відразу ж було послано папських єпископів Павла і Формоса, які уже по-своєму дохрещували Болгар, навезли туди латинських книг, настанов для церковних служб, які тепер правились по-латинськи – Стали виганяти із Болгарії інших проповідників, вводити латинські церковні канони. Що ж до патріаршества, то Папа Римський його тут також не хотів установлювати. Окремо, незалежно від Риму, вища духовна влада була небезпечною для Папи Римського, як і для візантійського патріарха. Тоді цар Борис став домагатися від Риму хоча б окремого архієпископата. Тим часом болгарську землю наповнювала зграя проповідників з Риму. Між Римом і Царгородом зав'язалися полки сперечання і сварки. Фотій у посланні до східних патріархів викривав підступи латинян і папи в Болгарії. Імператор Михаїл і його новий співправитель Василій Македонянин пишуть листа до царя Бориса і намагаються утримати Болгарію біля свого престолу. Але хіба окриками і доріканнями колись здавалося повернути до себе скривдженого?»